То чого жандармський обер-єфрейтор Ганс Шпекман має церемонитися із тубільцями-поліцаями, які так і норовлять замість служби щось поцупити або надудлитися самогону? Тому поліцаї тільки чують від нього швайне, швайне і ще раз швайне. Найіноді перекрушений матюк, який у них викликав не страх, а щирий вегід. За повсякчасне швайни поліцаї прозвали Шпекмана Кнорусом. У цьому, може, й була якась рація, бо лютуючи обер запінювався, наче вище згаданий екземпляр парнокопитих. Невідомо чому обер у вбіриному йому селі і досі тримає поліцейську сторожу під бани від дзвіниці. Чого він боїться, коли німці, як запевняє радіо, уже підійшли до Москви? Поліцяєм на дзвінеці нудно до нестями, бо нема з ким перемовитися словом, нема де розім'яти кості, не можна в дурні згуляти і чарки випити, щоб не нахапатися від оберів фрейтора гунів. Єдина розвага насіння. Тому не на навколишніх городах і поскручувані голови мало не усіх соняшників. коли ж якась господиня шиняє галас. Її відразу заспокоюють терешковим словом. «Нема чого жаліти соняшників, краще дурну голову жалій, бо вона в тебе поки одна». Господиня щось гарикне і мерщій до хати. Ось і зараз стовби два бевзи на опасенній звінниці, і в руках тримають не зброю, а голови соняшників. Вулицею проходить молодиця, і поліцей поліцая штурхає ліктем під бід. Подивись, калістрати, які ноженята. Оце, мусію, звиняй тільки й нашого, що подивися на чужі ноженята, зітхає гусакуватий калістрат. Та чого так мало? А, хіба ж тепер хоч одна дівчина хоче постояти з нами? Таке ні, погоджується калістрат. Були ми колись для них парубками, а стали головорізами. І що маємо за це? Гуми і швайні від оберіфрейтера. І чого ми пішли в поліцає свій хліб шукати? А, здається, несуть чорти обере. Поліцейських хватопеком кидають прямо на землю голови соняшників, хапаються за зброю і стають з нею біля вікна, придивляючись до вулиці по якій поблизькуючи півмісяцем бляхи на триколісному мотоциклі мчить з перекладачем обер -Єфрейтор». Ось він повертає свою чортопхайку на цвинтар, зупиняє біля дверей дзвіниці і пересохлими східцями гупає до поліцаїв. За ним обережно клигає жовторотий з кишкуватою шиєю перекладач Ксянда, що десь навчився цвенькати по-німецьки, і так густо парфумити своє прилизане волосся, що навіть поліцаї чманіють від нього. «Готентах!» – висапує обер-єфрейтор. Зійшовши на горішню сходинку, він вирівнює свою бляху, з якої намарно намагається злетіти в тиснутий орел. «Вам каже, добрий день!» Дідько знає, для чого перекладає нудис від ксянда і широко розставляє цівки ніг, щоб бути схожим на свого зверхника. Поліцеї поєфрейторських винтівками вітають на сурмонене на начальство, і воно залишається задоволеним. Щось говорить Ксянді, на той одразу ж по горобиному цвірінчить. Пан обер-єфрейтор питає, чи не було чогось гідного уваги на вашому посту. «Нічого такого, зменяйте, не було на нашому високому посту», відповідає Калістрат, а от на землі, дядьки, звиняйте, не хотять йти на роботу. Щанда перекладає, обер'єфрейтор невдоволено морщиться, ледь перекидає слова через відвислу губу. Хай Крайс Ляндвер менше сидить у своєму кабінеті та менше цікавиться картинами. Їх слів Щанда не перекладає поліцай, а лише хватсько поправляє німецького підгонистого картуза. Ось ще срідні позументи до нього, то й Ксанда зійшов би за начальство, бо ж усе вбрання в нього ненаське, і навіть кобуру носить на запалому животі, як пан обер-єфрейтор.